Most ahogy így dicsőítettünk, az jutott eszemben, hogy Isten mennyire, mennyire fantasztikus. Olvastuk ugye ezt a jelenések könyvebeli idézetet, és egy kicsit olyan, olyan kicsit olyan azért bizarnak tűnt. Nem, ugye lények vannak ott, hogy Istennek a hét lelke ott van, és csak itt gondoljuk azt, hogy ebből, hogy, hogy azért ez valami, valami nagyon furcsa, és de, de olyan lenyűgöző egyben, de azért kicsit ilyen szokatlan. És tudjátok, már egy olyan történetről lesz szó, ami bizonyítéka annak, hogy Isten, Isten néha tesz szokatlan dolgokat az életünkben. Mm. És néha Isten nem csak ami személyes életünkben tesz szokatlan dolgokat, hanem a világtörténelben. Isten a, a világnak az alkotója aki nem csak hogy megteremtette a világot, de sokszor beavatkozik a nem, nem sokszor, de néha beleavatkozik a világnak a történelmében, és akkor nagyon erőteljesen, és döbbenetes módon avatkozik bele Isten. A mai ilyen történet lesz, a Mózes 11. könyvének a, a Mózes első a 11. fejezete, egy nagyon ismert történet, Bábel története lesz, úgyhogy felolvasnám, hogyha Sikerül kivetíteni, akkor szuper lesz, tehát a Mózes 1. Mózes 11-ről olvasom. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek vessünk téglát és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövik, a föld, földi pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelyeknek teteje az égig érjen, és szerezünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földszínén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az úr. Most még egy népez, és minnyájuknak egy a nyelve. De ez csak kezdete annak, amit tenni akarnak és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavart össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy olyan különleges jókat teszel néha Uram, csak így kérlek gyere a szent lelkeddel hogy egyre, egyre jobban megismerjünk egyre jobban megértsünk téged Uram, köszönjük, hogy te csodálatos vagy köszönjük Uram azt, hogy te szerető Isten vagy és semmit sem önzésből, semmit sem kizsákmányolásból teszel, hanem mindent értünk teszel Uram, amit teszel mert hát, a dicsőséges vagy, és azt akarod, rám, hogy mi is ebben a dicsőségben, mi is ebben a szeretet közösségben legyünk veled. A közeledben. Uram, kéleket a Szent Lelkedért áld meg az ilyen szavaimat, áld meg mindannyiunk szívét, gondolatait, Uram, ahogy így most az Igét körül vagyunk. Amen. Szóval, Babel, megkérem Norbit rögtön, hogy vetítse ki az első képet ez egy ilyen kicsit ilyen roncs rombábel lesz, ha esetleg sikerül ilyen citromsárga színnel vannak a képek jelölve. És... Ah, megvan! Jó, arrébb állok. Szóval, ez úgy nevezik, hogy zikurat. Ebből több is van, tehát ez nem egy épület, hanem több is van belőle. Az a jellemzője, hogy ilyen, ilyen gula különböző szinteket képeztek, az épületben, és igazából az eredetiek, tehát amik még megvoltak, a tetejük, a tetejükön volt egy ilyen ö, szentély, egy ilyen bábány szentély volt, az volt a lényeg az egésznek, hogy ahogy így a társadalmukat az emberek fölépítették, a városukat, egy-két van ilyen Magyarországon is ö, egy Szentvid hegy nevű ö, kőszeg mellett található hely, ahol szintén ott egy hegyet használtak fel ehhez, kiképezték alul, a, a földművesek voltak, a katonák, és akkor szépen jöttek az iparosok, és fönt lakott a király, és a legtetején pedig egy szentét készítettek, ahol a adott bábányistent, márdukot imádták. És ez azt jelentette, hogy egy ilyen szép, jól fejlett társadalmat építettek. Ugye ez a társadalom az első, tehát az utáni első nemzedékek társadalma volt, amikor elszaporodtak a Földön, és létrehoztak birodalmakat. Norbi, megkérlek, hogy vetítsek ki a következő képet. Ez pedig Kaliforniában található. Úgy látszik, hogy ahol, ahol nagy emberi jó jófejlett birodalmak jönnek létre. Tögtön az eszükbe jut az embereknek ilyeneket építgetni. Ez, ez érdekes, nem? Hogy manapság is épülnek ilyen épületek, valahogy tetszik az embereknek ez a, ez a forma. Persze nem csak a formáról van itt szó, hanem arról is szó van, hogy manapság is létrehozzuk a, a társadalmainkat. Létrehozzuk a szuper társadalmat. Hogyha Elolvassuk az első verset, megkérem Norbi, hogy az első verset vetíts ki. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. szettem, hogy mik a szuper társadalomnak a jellemzői. Ugye biztos hallottátok már ezt a kifejezést, hogy szuper hatalmak, szuper, szuper, ugye, szuper társadalmak, az egy nyelv. Tudjátok, én az autóiparban dolgozom és mindenki angolul beszél, hogyha uh, megvesz valaki egy autót, persze nem túl jól, tehát van akik ilyen kicsikinyáján <suk Ó intelligence> betli angolul, de valamennyit azért beszél angolul és jó olcsón lehet tőlük venni a alkatrészt, és ha egy picit tud angolul, mert te is egy picit tudsz angolul, akkor lehet venni az így kínáltól olcsón autó alkatrészt. Tudjátok, manapság azt szokták mondani, amit nem Kínában gyártanak, hogy az hamisítvány, és, és ha megveszel egy nagyon szép autót, mondjuk itt valószínűleg kevesen fogunk ilyet venni mercedes az tele van mindenféle indiai, kínai, afrikai egyéb dolgokkal. Tudjátok, mert mindenhol az emberek megértik egymást, valahogy ez az egy nyelv így összeköt minket, és jobban el lehet érni, sikeresebben el lehet érni a célokat. Tehát a szuper társadalmak egyik jellemzője a hatékony kommunikáció, a közös nyelv. És a másik, ami jellemző a modern társadalmakra, az a technológiai fejlettség. Ugye a harmadik verset, hogyha elolvassuk, Norbi oda megy, akkor azt lehet látni, hogy csupa modern anyagból építkeztek. Tudjátok, azóta sem találtak ki sokkal modernebbet a téglánál, ugye a cserétnél, és a szurok az ugye egy ilyen növényi ragasztó volt. Tudjátok, manapság, hogyha építesz egy házat, és nagyon modern dologgal akarod bevonni, akkor úgy nevezik, hogy ilyen műgyantás vakolatot raknak rá neked, és azzal kötik össze a vakolatot. És ez gyakorlatilag már akkor létezett. A legmodernabb technológiával építkeztek akkor is, és ma is a legmodernabb technológiát használjuk. Itt van az internet, a műholdak, ugye manapság már azt lehet mondani, hogy a világ egyik részére, hogyha 20 óránál tovább tart elérni, eljutni, akkor az mások, sok. Ugye a repülők azok átszelik a kontinenseket pillanatok alatt, és megnőnek a lehetőségeink. Egyre jobban, egyre fejlettebb dolgokat lehet csinálni, csak az a baj, tudjátok, olyan baj, amikor búrjányzik, fejlődik valami, de nem jó irányba, akkor egy orvosi példát lehet mondani erre a rossz indulatú daganat. Tudjátok, hogy oké, fejlődik, fejlődik, növekszik, de az jó lesz? Nem. Mert rossz a következmény. És tudjátok, hogyha az emberi társadalom a bűnnél meg van fertőzve, és fejlődik, növekszik, akkor az azt jelenti, hogy a bűn is bűnisei jobban növekszik. Tudjátok, hogy a, csak a technológiai fejlődés és a bűn összekapcsolódása. Tudjátok, hogy hol van a legmodernebb technológiai fejlesztéseket, hol hajtják végre a világon, ahol valami új technika van, ott jelenik meg először. Mit gondoltok? Hm? Tessék? Nem, nem, nem, melyik, melyik területen jelenik meg? Fegyverkezés. Így van. A legmodernebb technológiák a fegyverekben vannak benne. Tehát az ember a legmodernebb technológiát rögtön először arra használja, hogy a másikat megölhesse. Semmilyen nem vagyunk jobbak, mint Káli és Ábel volt. Szóval jelent meg. a másik manapság nagyon divatos, ö, divatos ilyen jelenség az egység. Egységben az erő. Egységes Európa. One world. Egységes világ. Ugye most már erről... Most már az Európai Unión túlmutat, ugye a manapság már tudjátok, azt tervezik, hogy az Egyesült Államok és Európa is majd egy ilyen, egy ilyen gazdasági közösség leszünk. Mert, mert itt lesz majd a szomszédban. Tehát a távolságokat nem fogunk tudni legyőzni. Mert tanított egyébként erről nem régen, hogy a, a, ahogy a társadalom egységessé válik, az is egy ilyen jelenség. Az is azt jelenti, hogy egyre nagyobb, egyre kifejlettet melegágya a bűnnek. Tudjátok, az egységes Európában, most amikor ugye az Európai Parlament újjá alakult, megválasztottuk őket, ugye? Én szoktam mondani annak idején, hogy nem beléptünk az Európai Unióba, ha beleléptünk. Ez egy kicsit szójáték, de valami ilyesmit. Tudjátok, ki volt az első, akit így meghallgattak? Koncsita Wurstot. Tudjátok, ezt a, ezt a homoszexuális előadót már eleve egy szégyen volt, hogy ilyen embert Beválasztottak az Euróvíziós Fesztiválon, de ez nagyon jól mutatja, szerencsétlen embernek, tudjátok, nem a homoszexuálisok ellen, mert imádkozzunk elértük, értük, a bűnben élnek, de hiszem, hogy Isten őket is hívja. De egy nagyon, hogy is mondjam, emblematikus jelenség az, hogy pont egy ilyen embert hívnak meg, és pont ő énekel el nekik valamit az Európai Parlament újjáalakulása során. Ez mutatja azt, hogy hol tart a a fejlettség. Hogy tudjátok, hogyha bűnnel van tele, fejlődünk, egységesek vagyunk, jól megértjük egymást, de a bűn bűn a szívünket, akkor a bűn sose lesz jó dolog, hanem egyre rosszabb dolgok lesznek benne. A, ezt nem betítjük ki, csak felolvasom, a Róma 1.25-ben Pál ezt írja, az ilyen társadalmakról, az ilyen emberekről, tulajdonképpen a mai világra ez nagyon igaz, hogy akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtnényt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Tudjátok, elhagytuk Isten? Ha Istennek nem mi, de úgy általában véve a világ, és lehet látni ezeket a... Lehet látni ezeket a ö, Ezeket a rohadt gyümölcsöket, amiket termi folyamatosan. Én szoktam mondani azt, hogy az egyik kollégám nagyon viccesen, hogy az nagyon nagy baj, hogyha a hülyeség szorgalommal párosul. Viszont tudjátok, az is nagy baj, hogyha a technológiai fejlettség a bűnnel párosul. Márpedig ebben a világban élünk. Szóval ez egy mai tünet. ha azt hallottál, hogy milyen jó az egységes világ, milyen jó a technológiai fejlettség, Én, mint érintőképernyős most már a vécő is, ugye, vagy most már okos vécék vannak, igen. Előre lehúzzák magukat, igen. Szóval jó, mindenemel, egységesek, megértjük egymást, mert közösen kommunikálunk közös nyelven. Tudod, akkor valahogy inkább érezd azt, hogy ez a mai kornak a mai elfolyuló világnak a jellemzője. Tehát valahogy így tanulj meg, tanulj meg ebben ne reménykedni, mert, mert tudjátok, inkább, inkább csak rosszal lesz el a világ. Inkább csak rosszat hoz, mint jót. És valahogy egy kicsit meg kell tanulnunk Istenben bízni ebben a helyzetben. Tudjátok, amikor a technológiai fejlődtség adott, amikor minden olyan jól megy, szépen megy, akkor könnyen elfelejtkezünk Istenről, és... Talán ilyen Indiában, Afrikában azért vannak ö, nagy ébredések, Kínában ugye elnyomják a keresztényeket még ma is, mert, ö, mert valahol jobban rá vannak utalva Istenre, és jobb, jobban, megért, jobban, megértik, jobban megértik azt, hogy igazán, hogy ismerve van szükségünk. Még, még lehet, hogy áldottabbaknak is nevezhetők az ilyen emberek. A kettes verset, hogyha ö, kivetítenéd, völgyet találtak, síkság, egy könnyű terep. Manapság azt szoktuk mondani, hogy az győz, aki előbb lecsap a könnyű prédára, aki előbb lecsap a könnyű helyekre. Ezzel szemben a hegyvidékről, mikor beszél Isten, a nehéz terepről, de valahol Isten mindig azt mondja, hogy, hogy gyere a hegyekhez. Gyere, gyere hozzám föl. Tudod, minden nagyváros, legtöbb nagyváros, inkább úgy mondom, 90%-a ilyen jó síkságon épült, ahol szépen lehet építkezni, ki lehet bontakozni. Ezzel szemben Isten nem a kibontakozásra bíztat minket, hanem arra, hogy menjünk hozzá menjünk hozzá, és ö, tudjátok, a Bibliában mindig egy ilyen hegy, ö, valamilyen helyszín, hegy a helyszíne, amikor Istennel találkozik valaki. Az első ilyen a Ábrahám, amikor Isten próbára teszi, majd következik ez a rész, nem mennék előre, és Ábrahám ezután a próbatétel után azt mondja, ezt a helyet ö, Jehova nevezte, Azért mondják is, ma ma is az Úrhegyén a gondviselés. Szóval Isten arra hív minket, hogy keressük őt, Tudod, ne a könnyű helyzeteket kerest, Sokszor bennünk van az a kísértés, hogy a, mindig a felé menjünk el, ami éppen a, éppen, éppen a kedvezőbb, éppen a könnyebb. Isten pedig arra hív minket, hogy keress először engem. Keresd először Isten országát, és minden megadatik neked. Nem biztos, hogy a könnyű irányba kell mennünk, hanem Isten, ha ezt kell mennünk. És ez nagyon fontos. Szerintem az áldás mindig az Úrhegyéről jön, tudjátok? És nem szerintem, mert ezt írja az ige, hogy onnan jön a gondviselés, onnan jön az áldás. Az ötös vershez. Lapot létsz Nordi szerintem ez egy nagyon jó bizonyítéka annak, hogy Istennek van humorérzéke és tudjátok direkt uh, Isten szerintem azért uh, tette bele a Bibliába ezt a verset, hogy, hogy ismerjük meg azt, hogy Istennek van humorérzéke mindjárt elmondom, hogy mire gondolok pontosan. Isten, Isten tudjátok, annyira fantasztikus, annyira csodálatos Sokszor szerintem az egyház kicsit úgy mutatja be Istent, mint egy ilyen kalvolból figyelő valaki, aki ilyen összevon szemöldökkel, csak néz, és... Tudjátok? Fontos az, hogy megismerjük Istent, hogy milyen ő valójában. Ez a versben benne van a Bibliában, ugye építik a Bábel tornyot jó magasra, szuper, high-tech, nyomják ezért. Gyantás, ragasztóval összeragasztott, tegla, stb. Nyomjuk fölfelé, egyre magasabb, és Isten mit mond? Ö, lenézek, hogy hol hogy, hogy, hogy is vannak ők, Zumol, rázumolok, ott oh, megvan. van. vicces, érted? Hogy Istenhez képest, akik alulról el akarják érni Istent, Isten tudjátok, mit mond rájuk. Nem együnk megnézzük, hogy merre is van, érted? Tehát amit mi építünk a nagy high-tech dolgainkkal, arra Isten úgy tekint rá, hogy, hogy, hogy ott, ott, ott, ott, az valószínűleg az a kis porszem az, érted? Isten nagyságához képest. És valójában ilyen viccesen, humorosan mutatja be, hogy az út pedig leszállt, leszállt, hogy lássa. Na, addig nem is látszott, érted? Tehát körülbelül ilyen ez a vicc az egészben. És e, nekem ez egy olyan jó dolog, hogy így Isten egyrészt megmutatja azt, hogy, hogy ilyen Kicsik vagyunk hozzá képest, de nem mutatja azt, hogy milyen vicces, milyen, milyen jó indulattal közelít hozzánk Isten. A hatodik versben, hogyha odalapozunk, akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és minnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. És ugye a hetedik versben menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymást nyelvét. Isten néha ö, beavatkozik az életünkbe. És ö, van a dolgok, amiket Isten elvesz az életünkből, lemez, megakadályoz, meghiúsít mondhatnám most a különböző kifejezéseket. Azért, mert a, ha úgy menne tovább az életünk, akkor az nem lenne jó. Sokszor, hogyha ha valami történik az életemben, mindig, mindig gondolkodok rajta, hogy miért, mi volt az előzménye, mi volt a múltban, ami miatt ez történt. De Picit, picit, meg kell változtatni a gondolkodásunkat, sokszor Isten azért tesz dolgokat, mert a jövőbe ő nem akarja, hogy arra felé menjen a dolog. És nem a múltban kell keresni a, az okát. Nagyon sokszor. Sőt, sokszor nem is biztos, hogy, nem is biztos, hogy Isten azért veszel dolgokat, mert, mert ott valami nagy gond lett volna. Tudjátok, hogy sokszor Isten miért veszel dolgokat? Hogy valami sokkal jobbat adhasson. Hogy valami sokkal, sokkal jobbat adhasson. Hát Isten, amikor elvesz, azt mindig tudni kell, hogy Isten egy adakozó Isten. Ha valamit elvesz tőlünk, mindig valami jobbat ad. Mindig valami jobbat ad Isten, és ez egy, egy csodálatos dolog. Szóval... Isten egy ilyen látó kertészként leszáll, és látja azt, hogy ez a társadalom ez így nem lesz jó, és uh, itt uh, valamit be kell avatkozni. És tudjátok, ez egy nagyon érdekes beavatkozás, nagyon furcsa, szokatlan beavatkozás, amit Isten tesz. Uh, úgy neveztem el, hogy Isten a nyelvek ura. Hogy uh, hogy uh, leszáll Isten, és összezavarja a nyelvüket. És többes számban jelenik meg, ugye menjünk le, zavarjuk össze a nyelvüket. És egy többes számban van megírva, és ugye amikor a másik ilyen hely, ahol többes találunk, amikor Isten megteremti a Földet, és teremtsünk embert a képmásunkra, hogy a szám, amikor Isten lelke leveg a vizek fölött, és ugye Istennek a, a lényét nem fogjuk sosem megismerhetni, de azt tudjuk, hogy Isten atya, fiú, szentlélek, és ö, valahol én azt gondolom, hogy a szentléleknek egy... Talán lehet, hogy Isteni azt mondta, hogy tudod, a szentléleknek lesz ez a specialitása, hogy ugye nyelvekkel egy kicsit így, így ö, különböző dolgokat csináljon. És ö, Bábelnél... Isten szétzavarja a, az embereket, de tudjátok, van egy ellenbábel is, amikor Isten valahol megint csak beavatkozik a, az emberi nyelvekbe, ez pedig pünkösd. Az apostolok cselekedete a kettő ben ezt olvassuk, miután kitöltetett a Szent Lélek Jézus mennybe menetele után. Minnyája megtehetek szent és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Különbözőféle emberi nyelveken kezdtek el szólni. Tudjátok, a pünkösd az egy ellenbábel, akkor is beavatkozik a, a nyelvekben Isten, de tudjátok, mi történik? Ezek az emberek elkezdnek mindenféle e, nyelveken szólni, és emberi érthető nyelveken, a környékbeli népeknek a nyelvén kezdenek el szólni. És Isten dicsőséges dolgait hirdetik különböző nyelveken. És amikor ott van a sokaság, ugye ezek mind beszéltek a, beszélték az ottani e, nyelvet, e, arám nyelvet, de a saját nyelvüket, ahonnan jöttek éppen oda, elkezdték hallani, hogy hoppá, itt valaki beszél az, azon a nyelven, amin én csak pár száz kilométerrel arrébb szoktam beszélni, és mit hall? Hallja Isten dicsőséges dolgait, vagyis mi történt? Ezen az alkalmon Isten különböző féle országokat, különbözőféle népeket hív magához. Jézus mondja azt a János 12.32-ben, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ez történik itt. Jézus magához, magához hív embereket, ellenbábel. Most nem szétszavarja, nem arra használja a nyelvek megváltoztatását Isten, hogy, ö, hogy szétszavarjon embereket hanem ahhoz, hogy egybe gyűjtsön Jézushoz. És uh, egy ilyen kis kitérőként szeretnék nektek uh, egy dolgot mondani, a nyelveken szólásról. Tudjátok, a léleknek ez egy ajándéka, Isten, uh, Istennek a, hogy is mondjam, csodája a nyelveken szólás. Kétféle uh, nyelveken szólás van, egy... Uh, amikor valaki emberi nyelveken szól, a másik pedig, amikor angyalok nyelvén szól. És, de mind a, kettő, mind a kettőről azt tudjuk, hogy azt, aki éppen nyelveken szól, azt építi. Belülről építi az ő testét, lelkét ez a nyelveken szólás. Ugye a 1 Korintus 14-ben olvassuk, aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál a gyülekezetet építi. Tehát mindenképpen minden ajándék uh, Istentől épít. Na most uh, nyelven szólás, ez egy érdekes uh, ajándék, mert azt mondja uh, Isten, ha csak nincs ugye, aki megmagyarázza, és aki azt az ajándékot kapta Istentől, hogy érti azt, amit uh, az a valaki mondjuk úgy idézőjelről, hogy gagyog, uh, azt megmagyaráz, akkor igazániból más számára nem is érthető ez, de azt, aki nyelveken szól, azt építi. Viszont azért, mert nem érthető mások számára, Pál azt mondja, hogy tudjátok, a közösség nem gyakoroljátok, gyakorold magadba. És a nyelveken szólás az egy ajándék, amit kérhetünk Istentől, mert Pál is mondja, hogy szeretném, ugye, hogyha nyelveken szólnátok, mint ahogy én. Kérhetjük Istent, hogy adja meg, és uh, igazániból lehet próbálkozni vele, hogy megvan -e ez az ajándék neked, de mindenképpen jó az megvizsgálni hogy hogyha valamit valami elindul és valamit elkezdesz gagyogni, akkor ez most ez csak valamilyen, csak gagyogás, vagy tényleg nyelveken szólás. Ezért ö, szerintem most nem tudom, fel, felajánlhatom, ugye, mert a segítségedet, hogy ilyen próba meghallgatást is <gül> szívesen, <gül> szívesen tartasz, vagy imádkozni érte, de hiszük azt, hogy ez egy ma is működő ajándék. Arra való, hogy épüljön a kereszény ember ezáltal. Ez egy kicsit furcsa, de az egy kicsit elsőre, bár vannak különböző emberek közöttünk, most van, akinek egy kicsit furcsa, de mégis, mégis működik. Tudjátok, Isten sokszor furcsa dolgokon, keresztül, furcsa dolgokon keresztül ad áldásokat. Bábel is ilyen volt, furcsa dolgokon keresztül vágta el ott a történelemnek egy ilyen elfajuló, elburjánzó Módját, és a nyelveken szólás is egy ilyen. De egyet kell tudni róla, hogy azért bátorítalak benneteket rá, hogy keressétek, mert az épülésetekre van a nyelveken szólás, Istennek az egyik ajándéka. Jó, tehát, ha esetleg kéritek, és van valami, akkor én azt mondanám, hogy, hogy beszéltek Mettel, és szerintem én is így voltam, amikor először történt ez velem hogy beszélgettem valakivel a pásztorral, hogy figyelj, van egy ilyen, most mi, mi legyen, vagy hogy hogy legyek. És kaptam egy bátorítást, hogy használd egyszerűen. Saját magam se értem, más se értem én, ha hallanál, de, de egyszerűen elhiszem azt, ami az igében áll, hogy ez az épülésemre szolgál. Ó, ez egy ilyen e, érdekes dolog ez a nyelveken szólás. Menjünk tovább. A nyolcas verset, hogyha olvassuk, így szélesztette szét őket onnan az úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ugye beszéltünk arról, hogy a világ hogy, hogy tud uh, Bábelt építeni, ugye? ugye? A modern világ, a technológia, a társadalom fejlettsége plusz a meglévő bűn, Hatására hogyan bújánzik el. De majon a keresztény színekben épülnek-e bábelek? Tudnak-e a keresztények valami hasonlót csinálni. Vagy a, mondjuk, a, mondjuk inkább úgy, hogy a magukat kereszténynek mondó emberek. Nagyon keresztény színt viselő emberek. Mert nem is mindig mondom ö, kereszténynek őket. Van egy ilyen jó kis bábel recept. Majd. Elküldöm, jó? Végy! Ne védj semmit. Mondjam, legyél, tudományos, legyél tudományos és vérprofi. Ne alázd meg magad Isten előtt, hanem vedd át te magad az irányítás, akarj nála okosabbá válni, de használd a tőle kapott ismereteket a saját célodra. És hogy így nézegettem, biztos van többféle is, de én kettőjét mondanék, van az egyik az ilyen úgynevezett liberális teológia. Egy, egy pár jellemzőt mondanék. Például a biblia kritikát ők találták ki, hogy ugye a, azt a fajta ágát legalább amikor azt mondjuk, hogy át a Bibliát nem fogadjuk el Isten kinyilatkoztatásának, nem fogadjuk el vitathatatlannak, hanem mindenféle dolgokat mondunk. Mindenféle, mindenféle módon Kritizáljuk, hogy az biztos nem azért írták hogy azt nem úgy kell érteni, az csak jelkép, ugye illés, ö, ugye amikor előzős úszott a előzős, ú, úszott a, ö, a vízen, akkor ugye az, az, az, csak, az csak egy képlet, az, az, az nem úgy történt, hát hogy történhetett volna a világ teremtése. Hát nem, az csak, az csak, egy, ilyen, az csak egy ilyen, tudjátok, egy ilyen, mm, ilyen szép kép Istenről de nem úgy történt. Mert ugye ők azt veszik alapul, hogy hát most már a mai ember tudományosan gondolkodik, a mai ember most már azért tudja, hogy mi az igazság. Ugye persze hát maguk az evolúciót kutatók se tudják, hogy mi az igazság, csak próbálnak úgy csinálni jó pénzért, persze, hogy mintha tudnák, hogy mi az igazság. És a probléma ezzel az, hogy az ilyen liberális teológus a tudományt elé helyezi a Bibliának, a hitnek. És azt mondja, hogy tudjátok, nem azt fogadjuk el vezérelvnek, nem azt fogadjuk el nyerőnek, ami az igében van, hanem ilyen tudományos, amit ilyen különböző pszichológiai dolgokkal, különböző filozófiai dolgokkal alá lehet támasztani. Manapság már, hogyha valaki elmegy egy történelmi egyháznak a teológiájára, akkor a Biblia ismeretek mellett nagyon-nagyon sokat, egyre többet, pszichológiát, filozófiát, különböző dolgokat tanulnak, és pont ezért, mert hogy, hogy egy, egy lelkész az, az már ne gondolkodjon ilyen kis be, beszorultan, bekorlátozottan csak az igére, hanem a használja mai tudománynak a vívmányait. Vagyis azt szoktam mondani, hogy Darwin után szabadlábon. Szabadon, szabad lenni. És megpróbálunk olyanok lenni, mint maga a világ. Sok keresztény elhajlik Istentől, és megpróbál olyan lenni, mint a világ. És tudjátok, van ennek egy nagyon durva ága, a teista evolúciónak nevezik, ami az nem azt jelenti, hogy elfogadják az evolúciót, egyrészt azt is jelenti, nem azt Mondják, azt hirdetik, hogy a világ egyre jobbá fejlődik, annyira jóvá fejlődik, hogy ezáltal történik meg a világ megjavulása. Persze a Biblia pont ellent mond ezzel. A Biblia azt mondja, hogy a világ egyre rosszabb lesz. Egyre rosszabb lesz. És a teolista evolúció meg azt mondja, hogy egyre jobb lesz a világ. Egyébként nagyon érdekes, hogy óvakodjatok mindig az olyan teológiáktól, ami a egy idő után a büntelenség, a bűntől való mentességet hirdeti, hogy most már nem vagyok bűnös, most már más, már megjavultunk. A frásztja javultunk meg. Azt mondja Isten, hogy minnyáján védkeztek, és minnyáján védkeztek, és hiány vagyunk az Isten dicsőségének. Másik ilyen teológiai irányzat, amivel fogtok találkozni, és ez egyre divatosabb, mert ugye Darwin az már az 1800-as években élt, Viszont a 1900-as években nagyon sok ilyen, főleg a menedzsment, a sikerorientált ember kitalált különböző ilyen önmegvalósító, pozitivista gondolkodásmódot, ahol a főszerepben én vagyok. Mert megérdemlem. Ugye? És ez azt mondja, ez az önmegvalósító teológia azt mondja, hogy Isten neked adott mindent, te vagy a főszereplő, te vagy egy nyerő, vedd el az ajándékokat, döntsd el, hogy mit akarsz. Tulajdonképpen azt mondja, hogy ne hallgass Istenre, hanem te, döntsd el, te csináld meg, parancsolj Istennek tulajdonképpen. tanulj meg, hogy kell parancsolni Istennek, tudjátok? Ebbe van néhány, mert biztos tud mondani, mert neki nagy ismeretei vannak ilyen szempontból, olvasott sok könyvet, hogy vannak bizonyos emberek, akik már kimondják magukról, hogy tudjátok, annyira menő vagyok, hogy bűntelen vagyok. A frászt. Biztos, hogy nem. Sőt, Isten azt mondja, hogy mert minnyáján védkeztek, és hián vannak Isten dicsőségének. Minnyáján védkeztünk, és hián vagyunk Isten dicsőségének. Szóval ezek a Különböző teológiai irányzatok mindig a világtól veszik az ötleteket, nem szánalmas. Amikor itt van Isten csodálatos lénye, itt van Isten csodálatos szent lelke, az írás, ez a szent írás, ami olyan brilliáns, és elkezdünk menni a világtól venni ötleteket, nem szánalmas. Olyan, olyan, csak olyan, ez gáz. Szóval most felolvasnék egy ö, ö, igét a Jakab leveléből, ez most ilyen erős lesz, jó? Tehát biztonságjövek meg vannak? Jó, oké. Okay. Azt mondja Jakab. Isten mondja Jakabon keresztül. Honnan vannak a visszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák -e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irítkettek, de nem tudtok célni célt érni, harcoltok és visszállkodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert, mert rosszul kéritek csupán, élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság, ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, Ellenségével állik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad és ezt mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmes kegyetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Közel az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, és gyászoljatok, és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalatiteket. Helyre rak ez az ige. Leszed minket a. Leszed minket a magasról, ugye? Leszed az ikurat tetejéről, ahova mindenki szeretne följutni a legmenőbb helyre, a legelismertebb helyre. Leszed minket ott már. Alázzátok meg magatokat Isten előtt. Tudjátok miért? Azért, mert ott az ember helye. Isten fentről lefelé ad áldást. Miért állnál oda, ahova az áldás lehullik, nem? Álljunk oda, ahova az áldás hullik. Tudjátok, csak azért, mert példát mutatott maga az Úr Jézus. Példát mutatott maga az Úr Jézus, aki nem tekintette azt menőnek, nem tekintette azt zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem emberi formát vett fel, megüresítette magát, kis babaként eljött a világba. Vállalta hogy, hogy szenvedések, és ugyanolyan emberi, sőt, még rosszabb emberi sors vár rá, mint a kortársaira. Vállalta kereszthalált értünk. Tudjátok, Jézus azért halt a kereszten, hogy minden bűnünket magára vegye. Azért volt olyan szörnyű az ő mert mindannyiunk bűnét ő hordozta. Ő maga bűntelen volt, de mindenmi bűnét ő hordozta. Tudjátok, abból, hogy Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett az atyának, Istennek, ebből egy áldás lett. Ott van az áldás helye a keresztnél. Jézus legyőzte a, legyőzte a halált, legyőzte a sátánt. Azt mondja róla az ige, hogy lehetetlen volt, Képtelenség volt, hogy fogva tartsa őt a halál. És Jézus, miután feltámadt, azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek el és hirdessétek az örömhírt. Menjetek el, aki és hirdessétek azt, hogy Jézus él. Menjetek el, és hirdessétek azt, hogy aki hisz a fiúban, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Azt mondja Jézus, hogy tudjátok, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és nem lát halált. Soha többé. Itt magára a kálkozatra gondol. Nem arra gondol, hogy nem fogják a keresztényeket ugyanúgy haláluk után eltemetni, de arra gondol Jézus, hogy amikor a végítélet eljön majd, amikor Isten eltörli ezt a világot, és létrehozza az új mennyei világot, akkor, akkor Jézussal együtt a mennybe megy az, aki benne hisz. Ez a gyümölcse annak. Hogy Jézus megalázta magát. És jó példát mutatott nekünk is, hogy tudjátok, szállj le a magasról, ne akarj magasra törtetni, menj az áldás helyére. Az áldás helyen mindig, mindig az alázatban van. Mindig akkor kapok áldást, amikor oda megyek Istenhez, és megalázom magam. Nem azért, nem azért, mert Isten egy ilyen, egy abban elé örömét, hogy megalázlak téged, hanem azért, mert Isten fel akar emelni. Azért, mert Isten uh, tudja azt, hogy ha mi magasra megyünk, mi nem vagyunk képesek, nem vagyunk képesek ott maradni. Mi nem vagyunk képesek uh, jó felé haladni magunktól. Szükségünk van rá, mint a kis, kicsi gyereknek szüksége van a szülőre, hogy vigyázzon rá, és segítsen neki, ugyanúgy van szükségünk Istenre. És Isten azt ígéri, hogy a ha megalázott magad, akkor fölmagasztal. A kevélyeknek ellenáll. Tudod, akinek nagy a mellénye, nagy az arca, annak Isten ellenáll. De aki megalázza magát Isten azt ő felmagasztalja. Azt mondja az ige, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Fogunk még mutatni két fotót, de miután vacsorát vettünk. Most uh, úrvacsorát fogunk venni, úgyhogy megkérem olyan, mint hogy gyereki létszíves két éneket fogunk énekelni az úrvacsora alatt. Elmondanám azt, hogy az úrvacsora annak van, ki hisz Jézusban. Mm -hmm. És tudod, hogyha most úgy vagy itt, hogy, hogy szeretnéd Jézust követni, még soha több, soha életedben nem jutott eszedbe, hogy kövess Jézust, akkor hozz egy döntést a szivetbe, és gyere venni az vacsorát Jézus, amikor az utolsó vacsorát töltötte a tanítványaival, akkor halála előtt, ugye, pár órával, mondjuk úgy, egy nappal, akkor azt mondta, hogy vegyétek a szőlőlevet, a bort, mert ez az én vérem, és vegyétek a kenyeret, mert ez az én testem. Jézus az úrvacsorával arra tanít minket, hogy nem magunk esze miatt, nem azért, mert olyan menők vagyunk, hanem azért lehet üdvösségünk, mert ő kifizette a bűnünk büntetését. És azt mondja, hogy emlékezzünk, használjuk az úrvacsorát arra, tegyük rendszeresen, és használjuk az úrvacsorát arra, hogy mindig visszaemlékezünk arra, hogy nem azért, mert már régóta keresztények vagyunk, nem azért, mert egyre több szolgálatot csinálok, hanem azért, mert az Úr Jézus Krisztus az ő testét és vérét te értem, azért van üdvösségem. Uram, köszönjük neked azt, hogy, hogy Te szeretsz minket, köszönjük Uram hogy azt, hogy te, te a mi javunkat akarod, és azon munkálkodsz, Uram, hogy, hogy, hogy megments minket, azon munkálkodsz, hogy megáldj minket. Uram, hozzuk eléd a mi megtört szívünket, Uram, csak ez a szívünk van. Nem lesz sose, vagy talán kicsit lesz, csak néha jobb a szívünk, Uram, de hozzuk eléd, és, és Uram, megalázzuk magunkat előtted. Uram, tiéd minden dicsőség, és tőle legyen az áldás is. Uram, csak így kérjük, Uram, hogy te áld meg az életünket, te add az áldásaidat, Uram, nekünk. Köszönjük, Uram, azt, hogy nekünk... Nem a technológiában, nem a világban kell bíznunk, hanem még jobban, Uram, a világ teremtőjében bízhatunk, aki szeret minket, aki bebizonyította, hogy szeret minket egészen a kereszt halálig. Bebizonyította, Uram, nekünk, hogy szeretsz minket. Köszönjük, Uram. Amen.